Capitolul 29. Ziditorii Căminului Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Proverbe 24 3. Cel care i-a dat-o pe Eva ca ajutor lui Adam a făcut prima sa minune la o nuntă. În sala unde se sărbătorea și unde prietenii și rudele se înveseleau împreună, Hristos a început lucrarea publică. În felul acesta, el a aprobat căsătoria, recunoscând-o ca instituție pe care el însuși o stabilise. El a hotărât ca bărbații și femeile să fie uniți prin căsătorie sfântă, pentru a forma familii ai căror membri, încununați cu cinste, să fie recunoscuți ca membrii ai familiei de sus. Hristos a onorat relația de căsătorie, făcând-o de asemenea un simbol al unirii dintre el și cei răscumpărați ai săi. El însuși este Mirele, miriasa sa este biserica, despre care, ca alia sa sa, el spune, Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur". Cântarea cântărilor 4 cu 7 Hristos a iubit biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o, pentru ca să o înfățișeze sfântă și fără prihană. Efesen 5, versetele de la 25 la 27 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Efesen 5, cu 28 Cei doi pot fi lipsiți de avere lumească. Dar ar trebui să aibă cu mult mai mare binecuvântare a sănătății. Dragostea omenească ar trebui să-și formeze cele mai strânse legături pe temeiul iubirii divine. Legătura familială este cea mai strânsă, mai gingașă și mai sfântă din câte există pe pământ. A fost destinată să fie o binecuvântare pentru omenire. Și este o binecuvântare ori de câte ori legământul căsătoriei este încheiat cu înțelepciune, în frică de Dumnezeu și luând în considerație în același fel răspunderile acestuia. Cei care au în vedere căsătoria ar trebui să țină seama de caracterul și influența pe care le va avea căminul pe care îl întemeiază. Când devin părinți, li se încredințează o răspundere sfântă. De ei depinde într-o mare măsură bunăstarea copiilor lor în această lume și fericirea lor în lumea viitoare. Ei determină într-un în alt grad caracteristicile fizice și morale pe care le primesc micuții. Iar de ceea ce este căminul depinde starea societății. Greutatea influenței fiecărei familii va trage mai mult sau mai puțin la cântar. Alegerea unui tovarăș de o viață ar trebui făcută în așa fel încât să se asigure bunăstarea fizică, intelectuală și spirituală atât pentru părinți cât și pentru copiii lor, așa încât să-i facă în stare și pe părinți și pe copii să-și binecuvinteze semenii și să-i facă cinste creatorului lor. Înainte de a-și asuma răspunderile presupuse de actul căsătoriei, Tinerii și tinerele ar trebui să aibă o asemenea experiență în latura practică a vieții, încât să-i pregătească pentru datoriile și poverile acesteia. Căsătoriile timpurii nu trebuie încurajate. O legătură atât de importantă cum este cea a căsătoriei și atât de plină de implicații ulterioare nu ar trebui încheiată în grabă, fără o pregătire suficientă, și înainte ca puterile fizice și intelectuale să fie bine dezvoltate. Cei doi pot fi lipsiți de avere lumească, dar ar trebui să aibă cu mult mai mare a binecuvântarea sănătății și, în general, nu ar trebui să existe o mare diferență de vârstă. O neglijare a acestei reguli poate avea ca efect o serioasă înrăutățire a sănătății celui mai tânăr dintre ei. Și adesea copiii sunt jefuiți de tăria fizică și intelectuală. Ei nu pot primi din partea unui părinte înaintat în vârstă grija și tobărășia pe care o reclamă vârsta lor fragedă și pot fi lipsiți de unul dintre părinți prin moartea acestuia, atunci chiar când iubirea sau călăuzirea se fac cel mai mult simțite. O unire prin căsătorie nu se poate realiza în siguranță decât în Hristos. Dragostea omenească ar trebui să-și formeze cele mai strânse legături pe temeiul iubirii divine. Numai acolo unde domnește Hristos poate exista o afecțiune adâncă, sinceră și lipsită de egoism. Dragostea este un dar prețios pe care îl primim de la Isus. Afecțiunea curată și sfântă nu este un sentiment, ci un principiu. Cei care sunt înrăuriți de o dragoste adevărată nu sunt nici iraționali, nici orbi. Învățați de Duhul Sfânt, ei îl iubesc nețărmurit pe Dumnezeu, iar pe aproapele lor, ca pe ei înșiși. Cei care au în vedere căsătoria să-și cântărească fiecare sentiment și să urmărească fiecare manifestare a caracterului celui cu care s-au gândit să-și unească destinul vieții. Fiecare pas în direcția unei uniri prin căsătorie să fie caracterizat de modestie, simplitate, sinceritate și de scopul sincer de a-i face pe plac și a-l onora pe Dumnezeu. Căsătoria afectează viața ulterioară atât în lumea aceasta, cât și în lumea ce va veni. Un creștin sincer nu va face niciun plan pe care Dumnezeu nu-l poate aproba. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Efesen 24. Dacă ești binecuvântat să ai parte de părinți temători de Dumnezeu, Caută sfaturile lor, pune-le înainte speranțele și planurile tale, învață lecțiile pe care le-au primit din experiențele lor de viață și vei fi cruțat de multe dureri care sfâșie inima. Mai presus de toate, fă din Hristos sfetnicul tău, studiază cuvântul său cu rugăciune, sub o asemenea călăuzire. O tânără va accepta ca tovarăș de viață numai pe acela care posedă trăsături de caracter pure, bărbătești, care este sârguitor și cinstit, care îl iubește pe Dumnezeu și se teme de el. Un tânăr va căuta ca alături de el să stea o tânără pregătită să-și poarte partea din poverile vieții, o tânără a cărei influență, să îl înobileze și să îi aducă rafinament și care să-l facă fericit în iubirea ei. O nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Proverbe 9 cu 14. Inima bărbatului ei se încrede în ea, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Proverbe 31, versetele 11 și 12. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcutei sunt pe limbă. Ea vechează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Proverbe 31 Versetele de la 26 la 29 Cel care câștigă o asemenea soție găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Proverbe 18 cu 22 Cu oricâtă grijă și oricâtă înțelepciune s-ar fi încheiat o căsătorie, puține cupluri sunt unite pe deplin când are loc ceremonia căsătoriei. Unirea reală a celor doi în căsătorie este lucrarea anilor următori. Pe măsura ce perechea nou formată se confruntă cu povara de nedumeriri și grija vieții, romantismul în care imaginația învăluie atât de adesea căsătoria dispare. Soțul și soția descoperă fiecare caracterul celuilalt, așa cum n-ar fi fost posibil să o facă în întovărășirea lor de mai înainte. Aceasta este perioada cea mai critică din experiența lor. Fericirea și însăși rațiunea de a exista pentru tot restul vieții lor, depind de decizia de acum de a urma o cale corectă. Adesea ei descoperă fiecare în celălalt slăbiciuni și defecte nebănuite, însă inimile pe care le-a unit dragostea vor descoperi calități de asemenea necunoscute până atunci toți să caute să descopere calitățile mai degrabă decât defectele. Adesea, propria noastră atitudine, atmosfera care ne încojoară pe noi înșine, este ceea ce determină ce ni se va descoperi în celălalt. Există mulți care consideră că exprimarea deschisă a iubirii este o slăbiciune și aceștia păstrează o rezervă care îi respinge pe ceilalți. Acest spirit se cătuiește izvorul afecțiunii. Pe măsură ce își reprimă manifestările de sociabilitate și generozitate, ei se ofilesc și inima devine pustie și rece. Ar trebui să ne ferim de această greșeală. Dragostea nu poate dăinui mult fără a fi exprimată liber. Nu lăsa ca inima celui unit cu tine să flămânzească din pricina lipsei de bunătate și afecțiune. Cu toate că pot să se-i dificultăți, nedumeriri și descurajări, nici soțul, nici soția să nu îmbrățișeze ideea că unirea lor este o greșeală sau o dezamăgire. Hotărâți-vă să fiți tot ceea ce este cu putință să fiți unul pentru celălalt. Continuați să vă purtați curtenitor, ca la început. În toate privințele încurajați-vă unul pe altul în luptele vieții. Studiați cum să sporiți fericirea celuilalt. Să fie iubire reciprocă, îngăduință reciprocă. Atunci căsătoria, în loc să fie sfârșitul iubirii, va fi începutul ei. Căldura prieteniei adevărate... Iubirea care leagă o inimă de cealaltă reprezintă o pregustare a bucuriilor cerului. În jurul fiecărei familii există un cerc sacru, care ar trebui păstrat intact. Nici o altă persoană nu are dreptul să intre în acest cerc. Nici soțul, nici soția să nu permită cuiva să aibă acces la confidențe care ar trebui păstrate numai pentru ei. Fiecare să dăruiască iubire mai degrabă decât să o pretindă. Cultivați ceea ce este nobil în voi și fiți promți în recunoașterea calităților celuilalt. Certitudinea de a fi apreciat este o satisfacție și un stimulent minunat. Afecțiunea și respectul încurajează străduințele de a deveni săvârșit și dragostea însă își crește pe măsură ce activează dorința de a atinge țeluri nobile. Nici soțul, nici soția nu ar trebui să-și dizolve individualitatea în personalitatea celuilalt. Fiecare are o relație personală cu Dumnezeu. Fiecare trebuie să-l întrebe ce este bine, ce este rău, cum pot împlini cel mai bine dezideratul vieții. Lăsați bogăția afecțiunii voastre să se reverse către acela care și-a dat viața pentru voi. Faceți ca Hristos să fie primul, ultimul și cel mai bun în toate. Pe măsură ce dragostea pentru El devine mai adâncă și mai puternică, Dragostea fiecăruia dintre voi pentru celălalt va fi curățită și întărită. Spiritul pe care îl manifestă Hristos față de noi este spiritul pe care soțul și soția au datoria de a-l manifesta unul față de celălalt. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Umblați în dragoste și după cum biserica este supusă lui Hristos,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 nu ar trebui să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. Nu încercați să-l siliți pe celălalt să cedeze în fața dorințelor voastre. Nu puteți face aceasta și să aveți în continuare iubire unul pentru celălalt. Fiți blânzi, răbdători și îngăduitori, atenți și curtenitori. Prin Harul lui Dumnezeu puteți reuși să vă faceți fericiți unul pe celălalt așa cum ați făgăduit în jurământul de căsătorie. Fericire din slujire altruistă Dar amintiți-vă că fericirea nu va fi dobândită dacă vă limitați la intimitatea voastră, fiind satisfăcuți să vă revărsați toată afecțiunea unul asupra celuilalt. Profitați de orice ocazie de a contribui la fericirea celor din jurul vostru. Amintiți-vă că bucuria adevărată poate fi găsită numai în slujire altruistă. În găduința și lipsa de egoist își pun amprenta asupra cuvintelor și faptelor tuturor celor care duc viața cea nouă în Hristos. În timp ce căutați să trăiți viața pe care a trăit-o El, Străduindu-vă să biruit euul și egoismul și să slujiți în vederea satisfacerii nevoilor altora, veți câștiga victorie după victorie. Astfel, influența voastră va binecuvânta lumea. Oamenii pot atinge idealul pe care îl are Dumnezeu pentru ei, dacă vor face din Hristos ajutorul lor. Ceea ce înțelepciunea omenească nu poate face, va reuși să împlinească harul său pentru aceia care se dăruiesc lui cu iubire încrezătoare. Providența sa poate uni inimile cu legături de origine divină. Iubirea nu va fi doar un schimb de vorbe dulci și lingușitoare. Războiul de dețesut al cerului lucrează cu o urzeală și o bătătură mai fină și cu toate acestea, mai rezistentă decât pot să se războaiele de țesut de pe pământ. Rezultatul nu va fi o țesătură de rând, ci una care va rezista la uzură și încercări grele. O inimă va fi legată de cealaltă, cu legăturile de aur ale dragostei, ce nu se va stinge.